Som barn så jeg en film om skibet Exodus, der forsøgte at transportere mange tusind jøder til Palæstina. De blev stoppet af de engelske krigsskibe og måtte vende tilbage til det Europa, de var flygtet fra. I dag sker der nogenlunde det samme. Tusindvis af folk fra Mellemøsten forsøger at flygte fra nød og elendighed til Europa for at opnå et bedre liv. Nogle kommer igennem, andre bliver stoppet, enten af myndighederne eller fordi de simpelthen omkommer, drukner i Middelhavet. Du lytter til en podcast fra samfundsfag ABC.dk Som tiden går, bliver der flere og flere, som slet ikke kender forudsætningerne for alt det, der sker i Mellemøsten. TV-Avisen meddeler af Mellemøsten er i opløsning. Men øh, hvad er det egentlig, der foregår i regionen? Millioner på flugt, millioner bor i flygtningelejre. Mellemøsten er et gigantisk inferno af krig, konflikt og kaos. Jeg vil gerne fortælle dig om de fem væsentligste årsager. Væsentligste efter min mening. Den første årsag er Israel. Problemerne i Mellemøsten startede selvfølgelig ikke på et bestemt tidspunkt. Alligevel kan man godt stadfæste, hvornår uroen, den uro, der eksisterer i dag, hvornår den begyndte. Det skete i år 1896, da den østrisk-jødiske journalist Theodor Herzl udgav bogen Der Juden starte. Det lyder egentlig som en titel, Hitler kunne have fundet på, men det var det nu ikke. Det var Herzl's forsøg på at løse nogle af de problemer, som jøder oplevede overalt i Europa. Derfor tog han initiativet til, at jøderne kunne samles og i fællesskab søge en løsning på deres livssituation. I 1897 åbnede man derfor en Zionistisk Kongres i Basel i Schweiz. Theodor Herzl blev valgt som den første præsident for WZO, World Zionist Organization. Zionismen tilstræber oprettelse af et nationalt folkeretsligt sikret hjemsted for jøder i Palæstina, sagde Theodor Herzl. Jødernes drømmeland var blot en meget lille del at det mægtige osmaniske rige, hvis leder Sultan Abdul Hamid overfor Herzl havde vist sig positiv overfor en jødisk kolonisation. Også på andre måder voksede støtten til WZO's drøm om et jødisk hjemland, netop i det område, hvor de oprindelige jøder blev fordrevet fra atitus og den romerske her i år 40 efter kristig fødsel. I 1916, mens 1. verdenskrig endnu rasede, indgik Frankrig, Storbritannien og Rusland en hemmelig aftale om opdelingen af det osmaniske rige. Riget var som en del af centralmagterne på vej til at tabe første verdenskrig, så det osmaniske rige kunne ikke fortsætte med at Hersker over så store landområder. Den 2. november 1917 vedtog man det, der hedder Balfour-deklarationen. Det var lykkedes sionisterne at få den engelske udenrigsminister til at skrive en proklamation, som støttede jødernes ønske om et hjemland i Palæstina. Længe før Hitler gennemførte holocaust, var der således støtte til jøderne og jødernes ønske om at oprette staten Israel. Efter 1. verdenskrigs afslutning bad Folkeforbundet, det var en international organisation, der var forløber for FN, de bad Storbritannien om at styre den del af Mellemøsten, som omfattede Palæstina. Det engelske herredømme kom til at vare indtil 1946, og i hele perioden accepterede man mere eller mindre åbent, at jøder emigrerede til området. I 1922 udgjorde befolkningen af 83.794 jøder og 757.182 arabere. I 1946, på det tidspunkt, hvor englænderne ville trække sig ud, var befolkningen vokset til 600.000 jøder, hovedsageligt gennem indvandring. Herudover var der 1,2 millioner arabere. Det palæstinensiske problem, for det var et problem, jøder og araber bekæmpede hinanden, også mens englænderne, havde overhøjheden over området, men problemet blev nu givet videre til FN, der i november 1947 vedtog en plan for opdeling af Palæstina i et jødisk og en arabisk stat. Ingen af parterne var glade for den plan. Araberne stemte imod. Jøderne synes, det var en dårlig plan, men tilsluttede sig den, og den 14. maj 1948 proklamerede Israels første premierminister David Ben-Gurion oprettelsen af den nye jødiske republik. Alle de omkringliggende lande nægtede at godkende planen og invaderede omgående den nye stat. Trods overmagten vandt Israel krigen. Oprettelsen af en jødisk stat efter 2.000 års fravær har været og er stadig en destabiliserende faktor i Mellemøsten. Det sionistiske projekt har på en lang række måder undermineret de omkringliggende arabiske stater. Først og fremmest på grund af de mange palæstinensiske flygtninge. Efter krigen i 48 flygtede mere end 700.000 araber fra de israelsk kontrollerede områder der nu var 20 procent større end fastlagt i FNs stillingsplan. Palæstinenserne og et vist omfang, de omkringlægne stater, har bekæmpet Israel lige siden. Den palæstinensiske frihedskamp, kampen mod de jødiske besættere, var en af de centrale årsager til borgerkrigen i Libanon fra 1975 til 1990 som landet reelt aldrig er kommet sig over. En borgerkrig, der blandt andet skabte grobund for Hisbollah-bevægelsen, som har skærpet konflikten og forårsaget splid mellem palæstinenserne. Israels store militære sejre ydmygede i 1960'erne og 1970'erne de sekulære panarabiske ledere, som for eksempel Ægyptens Gamal Nasser, og skabte grobund for den nuværende islamisme. Samtidig er vestens accept af Israels ulovlige besættelser og bosættelser for mange araber en daglig demonstration af stormagternes dobbeltmoral og diskrimination af araber. At rimeligt at kalde jøderne for Besættere. Tja, det er vel det, de er, når de uden at have nogen legal eller juridisk tilladelse til det, begynder at befolke området. Årsag nummer to til Mellemøstens opløsning er vand. Under den hede sol i et af verdens tørreste områder, er den evige jagt på vand ikke bare et spørgsmål om overlevelse, men også om sikkerhed og magt. Ifølge Verdensbanken lever halvdelen af Mellemøstens og Nordafrikas befolkning uden tilstrækkelige vandressourcer. Området har 5% af verdens befolkning, men kun 0,9% af klodens vandressourcer. Vandmangel er en af de afgørende og underliggende årsager til Mellemøstens krise. En vigtig forklaring på, at oprøret mod præsident Bassar al assad brød ud i 2011 var, at mangel på vand i årene inden havde skabt krise i landområderne og presset halvanden million fattige landarbejder til at søge mod byerne. Iran og Irak har floder vi har ikke. Så i fremtiden vil de have overtallet. Sådan lyder den simple analyse fra Sami Al-Fayray fra Kuwait Center for Strategiske Studier. En stor del af Mellemøstens vandressourcer er koncentreret om floderne Nilen, Jordanfloden samt Øfrat og Tigris med udspring i Tyrkiet, samt floderne i Iran. Det har ofte skabt konfrontationer, når man ikke har kun enes om en rimelig fordeling af vandet. Mange er overbevist om, at vand fortsat vil spille hovedrollen ikke bare i forholdet mellem israeler og palæstinenser, men i hele Mellemøsten. Center for Strategiske og Internationale Studier i Washington har lige offentliggjort en rapport, hvor man peger på, er ikke krige, ikke terror eller revolutioner, men derimod vand for alvor vil kunne ændre billedet i regionen. Den virkelig ubekendte faktor omkring politisk og social uro i Mellemøsten inden for de næste 20 år er ikke krig, terror eller revolution. Det er vand. Konventionelle sikkerhedstrusler dominerer den offentlige debat og den måde regeringer tænker på, men hvad er, hvad der for alvor kan ændre spillereglerne i mellemøstlig politik, mener den amerikanske general Anthony Antonezini, tidligere øverstbefalende for USA's US Central Command. Den tredje årsag til uroen i mellemøsten, som jeg vil pege på, det er islam. Men den religion, som profeten Muhammed grundlagde for omkring 1400 år siden, er ikke mere krigerisk end andre religioner. De kristne kors begik gik grusomme overgreb mod den muslimske befolkning i omkring Jerusalem. Og jødiske ekstremister udslettede i 1948 den arabiske landsby der i Rygterne om massakrene fik omkring 300.000 palæstinenser til at flygte til nabolandene. Der har også været buddhistiske angreb mod muslimer i Myanmar i de senere år, men siden 2010 har den islamiske ekstremisme udviklet sig så voldsomt, at det truer hele regionens overlevelse. Islamisk stat har genoprettet kalifatet, et religiøst styre, og styrer nu store dele af Syrien og Irak ud fra den poetanske og stærkt konservative islamfortolkning, Wahhabismen, som Saudi-Arabien selv følger og støtter overalt i regionen. Striden mellem shia- og sunni-muslimer er også med til at flå Mellemøsten fra hinanden. Det er en konflikt, som også berører andre områder end Mellemøsten, selvom langt de fleste af de 20% af verdens befolkning, der er muslimer, er fuldkommen uskyldige og ikke aktivt tager del i de religiøse konflikter. Den fjerde årsag til problemerne i Mellemøsten, jeg vil pege på, er olie. Man peger ofte på olien som årsagen til, at stormagterne involverer sig i militære konflikter. Var USA's angreb på Saddam Hussein for eksempel ikke et forsvar for det sorte guld? De enorme olieressourcer i Mellemøsten har ikke ubetinget været en velsignelse for regionens befolkning. Olierigdommen har gjort det muligt for de diktatoriske herskere i Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, at undertrykke og ignorere befolkningen og undlade at udvikle demokratiske samfund, som den store del af befolkningen i øvrigt heller ikke krævede, fordi de var tilfredse med deres andel af den kolossale velstand. Oliemilliarderne har betydet, at stærkt konservative lande som Saudi-Arabien, Katar og Bahrain, der tidligere kun var af marginal betydning, er blevet de centrale aktører og kunne sprede deres konservative og fundamentalistiske værdier. Man har støttet islamiske skoler og sørget for at udsende fundamentalistiske imamer til de andre arabiske lande i Mellemøsten. Samtidig har man præget de millioner af gæstarbejdere fra de øvrige arabiske og muslimske lande, så de er vendt tilbage til deres hjemlande med væsentligt mere konservative religiøse holdninger. Den femte og sidste årsag til problemerne i Mellemøsten har jeg kaldt Vesten. Udtrykket Vesten omfatter også Danmark, selvom vi måske ofte forbinder det med de såkaldte stormagter, når de optræder på den internationale scene. Trods alt snakken om menneskerettighed og demokrati har vores del af verden ikke altid opført sig ordentligt overfor mellemøsten for nu at bruge en meget nedtonet formulering. Der har op igennem historien altid været en accept af, at tugte barbarerne, der i ovenikøbet herskede over Jerusalem, den største kristne helligdom. Korsvederne opførte sig ganske vist barbarisk, men blev velsignet i kristendommens navn. Mange, mange år senere, efter 1. verdenskrig, opdelte stormagterne området uden at tage hensyn til hverken arabernes egne ønsker eller de historiske grænser. Frankrig, Storbritannien og den russiske zar indgik, som allerede nævnt, en skummel studiehandel, den såkaldte Sykes-Picot-aftale, som senere blev grundlag for grænserne i store dele af Mellemøsten. Og siden da har vestens rolle været mindre rosenrød end mange måske ved. Uden Storbritanniens og senere USA's støtte var Israel måske aldrig blevet en realitet. I 1953 væltede USA det demokratiske styre i Iran, et tilbageskridt for demokratisk ledelse har USA's udenrigsminister Madeleine Albrecht erkendt i år 2000. Det er en handling, der den dag i dag får mange iranere til at nære mistro til Vesten. I 80'erne hjalp USA Saddam Hussein i krigen mellem Irak og Iran, selvom han brugte kemiske våben. Og i årtier har USA støttet militærdiktaturer i en række arabiske lande, herunder Ægypten og Saudi-Arabien. Støtte dem på trods af talrige overtrædelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af kvinder. Som kronen på værket kan hele den arabiske verden samles om at fordømme den massive vestlige støtte til Israel, der opleves som en besættelsesmagt, der dagligt gennemfører overgreb på palæstinenserne. Der er i sandhed mange grunde til, at der bestandig er konflikt og uro imellem Østen. Her har jeg nævnt de fem væsentligste årsager. Islam er ikke den væsentligste, men mange frygter måske med rette at Mellemøsten, et område, der tidligere var et center for viden, kultur og civilisation, er på vej til at gå i opløsning. Du har lyttet til en podcast fra samfundsfaget ABC produceret af Claus Bangsholm.